Hej, jag heter Hanna och det här är sjätte avsnittet av min podcast, En riktigt dålig människa. Den handlar om det samhälle vi lever i, om Sverige idag. Jag hade tänkt att det här avsnittet skulle handla om Stefan Löfven och om de kommunala biblioteken. Vi kan väl börja med Stefan Löfven, Sveriges statsminister. Jag har egentligen inte sådär jättemycket att säga om honom. Mer än att han är född 1957. För det har jag kollat upp på Wikipedia. Stefan Levén är alltså 58 år. Och det låter ju fullt rimligt. För jag tycker att han ser ut att vara ungefär 58 år. En 58-åring i god form. Men bortsett från att han ser ut att vara i den ålder han är- tycker jag faktiskt att hans utseende är missvisande. Att det ger felaktig information. Ungefär som om man skulle öppna en förpackning med mjölk. Och så skulle den visa sig innehålla morotsjuice. Och om någon visade mig en bild på Stefan Löfven och jag inte visste vem han var då skulle inte jag gissa att han var Sveriges statsminister. Nej. Jag skulle gissa att han hette något i stil med Dimitri eller Vladimir- och att han var född och uppvuxen i Ukraina. Och kanske att han i sin ungdom hade en kort- men inte så lyckad karriär som brottare- och att han nu för tiden arbetar som livvakt- åt en korrumperad och ganska illa omtyckt politiker i Moskvas dumma. Men man ska inte döma hunden efter håren- man får helt enkelt göra sitt bästa för att ha ett öppet sinne. För att lägga sina förutfattade meningar åt sidan. Det vinner alla på i längden. Jag tänkte dela med mig av ett litet exempel i verkligheten. Vid ett tillfälle för ungefär ett halvår sedan, då var jag i Ystad. Jag har glömt vad jag gjorde där. Men när jag var på väg hem, innan jag skulle ta tåget tillbaka till Simmershamn, bestämde jag mig för att äta på kebabstället vid stationen. Och när jag hade fått min kebabrulle med extra stark sås satt jag mig ner på en bänk för att hugga in. Jag hann knappt ta en tugga förrän jag i ögonvrån ser hur en liten korpulent man iklädd ett sett bestående av tajta svarta cykelbyxor och en lika tajt t-shirt närmar sig mig. Han slog sig ner på bänken ganska nära mig. Givetvis utan att först fråga om jag ville ha sällskap. Har ni tänkt på det att en viss typ av människor dras till en som om man skulle vara någon slags magnet när man sänder ut signaler i stil med stick? Lämna mig i fred gubbjävel. Och nej, jag är inte intresserad av dig. Kanske en form av masochism från deras sida? Ah, ja ja. Hur som helst så inledde cykelbyxan det samtal som han hade bestämt sig för att jag skulle ha med honom. Med ett batteri av påståenden och frågor. Låt mig gissa vilket yrke du har. Jag är nämligen väldigt bra. Ja, jag har nästan en övernaturlig förmåga när det gäller att gissa vad människor jobbar med. Det är något som kommer med livserfarenhet, förstår du, sa han och spände blicken i mig. Samtidigt som den extra starka såsen rann ner för min haka. Ska det vara nödvändigt? Undrade jag. Men för sent. Cykelbyxan hade redan lagt sin panna i djupa väck. Och efter en konstpaus på ungefär fem minuter när han utan att säga så mycket som ett ord lyckades få mig att förstå att all min uppmärksamhet borde riktas mot honom. Så sa han... Du är socionom. Jag är helt säker. Jag skakade lite på huvudet men han inte få fram ett nej innan han triumferande ropade. Då vet jag. Du är bibliotekarie. Uh, nej, sa jag. Och sen tog jag min kebab och min Coca-Cola, reste på mig upp och retererade så smidigt jag bara kunde. Men ändå på ett ganska demonstrativt sätt. Bort till en helt annan del av stationsområdet. Hela tågläsaren hem och resten av dagen ägnade jag åt att fundera på min klädstil och min frisyr. Det vill säga mina yttre identitetsskapande attribut. För jag vill verkligen inte se ut som en bibliotekarie. I min värld, som tyvärr inte är helt fri från fördomar och förutfattade meningar, ser bibliotekarier mysiga ut. Och jag vill definitivt inte se ut som en socionom, klädd i uttvättad lila reaplagg från Gudren Sjöden och med gråsprängt, slitet hår i en slarvig toffs mitt på huvudet. Med stor, sliten axellämsväska i naturgravat skinn och något jagat i blicken. Ständigt på språng mellan samhällets olycksbarn. Nej, jag vill inte bli instoppad i ett fack. Jag vill att det ska vara jävligt svårt att gissa vem jag är. Vad jag gör och var jag kommer ifrån. Jag vill ge ett intryck av att vara excentrisk och fruktansvärt stark. Så stark och okränkbar att alla gubbar i cykelbyxor känner det på väldigt, väldigt långt avstånd och för alltid lämnar mig i fred. När det gäller andra människors utseenden och vilka slutsatser man kan dra av deras val av kläder, frisyr och accessoarer har jag egentligen bara ett råd att ge. Och det är att man ska vara väldigt försiktig. En människa kan vid första anblicken- se ut som en ofarlig, lite lågmäld- och förvirrad bibliotekarie. Men under den smårandiga lilla tröjan- i 100 procent bomull- kan det mycket väl gömma sig ett monster. En psykopat som kommer ta över hela ditt liv- och göra dig till ett helvete. Med andra ord- Lita aldrig på den information era ögon ger. Lita inte på er erfarenhet. Gå på magkänsla. Och apropå, apropå bibliotekarier glider jag nu omärkligt över till andra ämnet för dagens avsnitt. De kommunala biblioteken. I Sverige finns det 1502 kommunala bibliotek. 1502 lokaler- Fulla böcker, tidningar, filmer och musik som vem som helst fritt kan ta del av utan krav på någon större prestation. Och du får vara i fred på ett bibliotek. Så länge du har en bok på bordet framför dig är det helt okej okay att sitta där timme efter timme och bara stirra ut i luften. Men sedan 2009 har ungefär 100 bibliotek fått stänga i Sverige. Av besparingsskäl. Biblioteket i Saxdalen det finns inte längre. Inte heller det lilla biblioteket i Stångby. Och inte heller 98 andra bibliotek. Dit människor föll inte så länge sedan kunde gå för att låna en bok eller en film. Eller för att få sin stunds lugn och ro, tystnad och stillhet. Och det här det är någonting som jag tycker att du ska tänka på nästa gång du röstar i de kommunala valen. Innan du av släntrian lägger din röst på samma gamla parti som du alltid röstar på. Det är parti som alltid lovar och alltid har lovat skattesänkningar och ordning och reda i skolan. Ta reda på vad det partiet tänker göra med ditt bibliotek. Och ställ dig själv den här frågan. Vad är viktigast? Att kommunen satsar mer på näringslivet och hyr in en konsult? Som ska arbeta som företagslots och utveckla din lilla kommun till ett regionalt centrum för handeln. Eller att din närmaste biblioteksfilial ska få finnas kvar. Ja, då var podden slut för idag. Nästa gång då kommer den handla om barn och varför de är så himla svåra att ha att göra med. Vi hörs snart igen. Håll ut till dess. All right.